Alhamdulillahi rabbil alameen Wa afdalu salati wa tamu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Wa man tabi'ahum bi ihsani la yumid din Allahum jalla wa ala falandarojim Dhe vatim pritindim dhe fali karkojim Nasa lavda za tona dhe bëkime čofshimi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familitimi shokot Adha tajtada cendiekin katruk dhirindid nifun tak saibot Nasa lavda za tona dhe bëkime čofshimi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familitimi shokot pëndrulosur më duket të trajtuar edhe sot po vazhdojmë të trajtuari temat që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahu xhallaxhelalul. Ta kemi thënë se kuptimi se i drejtë i kësaj përmendje padyshim më çon në zemrën që, e besimtarit i sill që i sill që si dhe lumturia dhe preje shpirtënore. Por atëher kur me të vërtetë e përmend Allahun xhallaxhelal me kuptim dhe në kat përmendje shoqërues është edhe zemra ti jo vetëm gjuha Allahu subhanahu wa taala të nderullet na mësuar që çdo formë në situatë të dim se si ta përmendim dhe më durojmë Allahu subhanahu wa taala dhe kem përmendur se formulimet që ne kam thuaj shpallja janë formulimet më të mira, më efikase Edhepse janë të shkurtra, janë shumë dhe me thënëse Kor robe dëshërën me e përmenë zotënë ti Andë Allah në kamësuar Kor dojna me e falëndëru Si me e falëndëru Nuk kemi në ujë me ullodhë Në formulimin e shprejhjeve të shumë ta me kërku Fjallit ndryshme Por në kamësuar të themi Elhamdulillah Kjo duke të shumë e letë në gjuhë Por është shumë kuptim pëllote si kurse kemi sëpiguar Dojnë me madhrua Allah në gjëllewala Dënë me pasrunga qdo e metë Dënë me ngrit emne ti Thua subhanallah Allahu akbar e kështu marat Në kam suar dhe për si to të atjera Si duhet të themi dhe të cilemi Për ndaj Sot dhe të flasim për një Përmendit të Allahu Gjellewale Cela Ka qenë nga përmendit që Pegamber të Allahu Gjellewale Në situatat kritike të vështira në situatet kur përfundon mundësia njëriut dhe del në pat dëpsia ati se si kanë kërku mbrojtje dhe si kanë kërku përkrahje dhe si kanë kërku ndim njerëzit më të mirë zote gjelle gjelalu është për hasbun allahu wa ni'mel vakil kjo është preje e shkurt hasbun allahu wa ni'mel vakil është një shpreje ndështë ta e shkur në formulimin e saj për shumë dhe me thënëse, ma dhe djetarit kanë thënë kjo është përmendja e Allahu Gjellewala më efikase më madhështore ku robi për mes kësaj shpreje shprej dopsin e ti dhe kërkon dimën nga zote Gjellewala ne imi të dabët dhe ne e shumë se njëtë në përdeshme kemi nevoj për shumë elemente që na duhen për ta plëcujetën tonë Prandaj para mendoj përhom njeriu, saçi do bëth që një gjum ka mundësi me i shkaktoj probleme një tjetrës. Nëse nuk flan ka problem e vardhurjet në vet. Në një gjum është problem për të. Një ushqim është problem për të. Një smundje është problem për të. Dhe njeriu ti duhen elemente për të vardhuruet, nëse si ka, nuk mund më ndajt. Ta shpreshare këto shkoha që i duhen për jetën e ti, nuk ka mundësi me siguruva. Nuk ka mundësi. E nga nere këtu shka që janë të ndënjë një kries tjetër. Të Për shembul, dikush nuk i ka mundësit materiale, a i tjetëri ka. Ka mundësi mi a plëcu këti bëshlokun, diri dikun. Por ka situata kur përfunden mundësit e kriesve tërsisht, s'ka mundësit e askush. Dhe në këtë asë bitë vetëm, Allah u Gjellë Gjellë Luhu. Ande besimtari, është i lidur me Zotin Gjellë Luhu, allë dukë më pështetë Dhe duke kërkuar ndihme pëti Me formulimin më të mirë të mundë shumë Hasë bunë Allahu anë e më alë wakil E mësëm tërë shka do të tëtë ke fjallat Në përkëthimin e lirë Të këse fjallat Pahin kuptimin e sajë Vesë si përkëthim me kuptu Hasë bunë Allah Nën kuptan Ma mjaftan mu Allahu në gjithë situat Ma mjaftan Allahu gjallahu ala Nda i gjithë gjëje Nda ndajjdej i gjithë reziku Nda i gjithë dopsijë Më mjafton mua Allahu xhallahu te ala përball çdo nevoje që e kam këtu në dunjë. Unë jam el-wakil dhe Allahu xhallahu te ala është kujdestari më i mirë dhe ai është mbrojtësi më i mirë. Kjo është përkthimi i lir i kësaj i kësaj lutje. Më mjafton mua Allahu dhe ai është mbrojtësi dhe kujdestari më i mirë. Përgjithërisht sa ne ka përmendur se Ibrahimi alayhis salam kur është dënuar dhe gjykuar që të hudhët në zjarë e ka thënë këtë shprejhje Hasbun Allahu e një mëlluakil e dëni që Ibrahim e Alisam u gjykuan nga popli ti që të hudhët në zjarë e ndez një zjarë të madhë sa që thuet ishte asë zjarë i madhë sa që shpendën që fëse flitëronin bërte digjeshen par mënda në tukë si ishte këzjarë që fëse në në, në në drejtim të qilën ishte kaq i lartë së është mbadhesia e tin tok. Dhe gjithashtu për të kuptuar mbadhsinë këti si e këtij zjarri, paramendoj se e hodhun zjarr, nuk e hodhun me dorë, gaz nuk mund ta afroshën. E hodhin në zjarr mat pajisën e katapultit, do të që nga lërsia xhuhut se s'patë mundësi t'i afrohen zjarrt me udh zjarr. Atë është zjarri i madh. E lidhen Ibrahimin alaihissalam, e futun atë pajisën dhe hudhën dhe në kët hapësirë dhe në kët hudhje hudhjen e zjarrit Ibrahimi ashtu thaa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Në të shoqasme ti më thuhet se ju shfaqe Xhibrili alayhi salam në paminë e Tiralë. E Xhibrilin pamin e paminë e Tiralë është një krijesë aq e madhe sikurse ka përshkrimi i tij nga ditëna e Aishës radhiyallahu ta'ala anha Esa përmenë se pejgamberi sotëm ka thënë Se e këmpa Gjibrilin Vë këtë sëtë dëllë ufuk Një krah i ti e kështë dhe mbyllë Aja ka hapë një krah dhe nuk shë mastenit Mastinit më kurqë Parëmëndojë kërë më shirë horizontin komplet Aqë i madha thënë Dërësa kësi krah që mbyllë horizontin Ka 600 parë këra Gjibrilin Allah gjellë ura kër e ka urnuar me edhenu pop në lutit do të tuat në transmitime se njëmëdhet vendbanime që ishtë për hapë të ta a moralitet dhe pun të pista e që Zot i ka vendos me i denu, njëmëdhet vendbanime i kishte, do të të marrë në krahë komplet, i kishte, i kishte të rjekë qërënjus nga toka dhe pasa i kishte përplasur për toke për sërjetur, aq është madh, i madhë, i fuqeshëm. Krejës Allah Gjallaj Gjernalju Dhe thua si ju shfaq Ibrahimi ta le isom Gjibrili dhe i tha Eleke haqetun Ja efi Aki nevoj për i shka Olla jam Ibrahimi ta le isom i tha Sot përket ty ju Për ti e s'kom në vajkurgjoh Dërsa për Allahot po Dhe tha hasbun Allah Ua një al më në vëkil Po se e tha këtë shprejhe Ibrahimi ta le isom Allahum i aftën mu Së mduhë tës Gjibrilë e asë kush Allahu Për sëjë Allahum e dhin Me që kanë ndihman A ndihman me Gjibril A ndihman ma tëjë Allahum e dhin Por kërkimi ndihmës Shkën tëjë Allahum pas taj Prejë Allahum të shkën të kërjesat Kërshët orientimin normali I besimtarit Dhe Allahum jëllë e ovela Për dushim se ju përgjeg Shëjë tëjë tëjë tëjë të të të të të të të të të t Tha o zjarë, zjarë është kërjesë e zotit, në të gjënë zotit gjëllë u ala, Allah o tha o zjarë, bëhu, iftaft dhe shpatimtar për Ibrahimin, nuk thave që iftaft, që kështë e me ngri Ibrahimin alësa, pa edhe, iftaft, për shpatimtar për Ibrahimin alësa. Tha o ne'me lë vakil, tha ti e mbrojtë si maj mirë, mësë mire komë ti më dërtu, mësë mire është ti më të këthujë, zhatë, zjarit ndi, ndizej fartë të nërrunda në zërë dhe njerit pritin që përfundej punë e i brejimit e zëmë dorsaj dolin këmbë kur e panë popële vetë i pari që e takoj baba i ti azërë azërë ishte baba i brejimit e zëmë a i ndërton të idhuj a i bën të idhuj dhe i shisë të në tregë zotë në të shisë të në tregë kur e pa i brejimit e zëmë të dalë qëfarë tha tha nëme rabbu rabbu keja Ibrahim për një me pasë një zatë fortë mira për se Ibrahimi i kësëthti për para dhe kërë pasë i është për të i Zotë i Ibrahimi të alëshëm Ibrahimi të tha kërë Zotët për një me ka ka shumë i mira për ka se nuk i përshnan dhe nuk i dorzan dhe nuk i len duar bësh ata që kërkujnë dihimin e ti gjithashtu të ndërlazër Ujo dini se lufta e Uhudit ishtë një luft e dhimshme për pejgamberin sasallëm Dhe një luft që patë pasoja, apo Lufta e Uhudit E cila ndodhi pikrisht Sot është në qendrët Medinës Pa për para nuk ishte kështu Ishte pak ma në perifritë të Medinës Ndodhi tek kodra e Uhudit Një kodrë e madha Që e rëthën gati të Medinën Ndodhi beteja Uhudit do plagos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. O plagos për herë të parë ti rrjedh gjakun nga goja, u thyn disa nga dhëmbët e tij, u plagos fytyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Plag që u përhap lajmi se ka vdeq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atë ishte plagë e e rënd. 70 nga ashabt e tij u vran. Madje nga ashab më të mirë, e tyre edhe Hamza radhiyallahu ta'ala në ojejti e shumë nga ashabët e, e, e, e mdaj u vranë në uhud dhe pejgamberi sasrë e medini u tërhek e patë fiturën ndorë mirë pëndodhe një lëshim nga disa rëjtarë të uhudit e lëshunë para kuhe vendin dhe u këthuje fiturja në disfat u këthuje në ashabët në medinë me plagë, pejga mërës një plagosën, shumë asat plagosën, të vrarë shumë, gjendje e pështirë, dhe këshim pësu goditje, dërse Ebu Sufjani më ushtri këthej e për meke. Dukë u këthin meke Ebu Sufjani, e takoj një bari i cili ishte trektar edhe me deve, për ishte edhe trektari i hurmeve. A i s'kishte idinë, dhe të të të farbëj, mësë kurejshve dhe medina zve, a i qyrke hesa pëtetit të trektis. Ebu Sufjoni i tha a ne e bon një shërbim të pagu i shumë? A ne e bon një shërbim të pagu i shumë? Tha, cilë e shërbimit? Tha, shkësht në Medina kësht e përshetë hurme, se këtë trektar shkanë Medina edhe kësht e përshetë hurme për hapen treg se e për Sufjonika karku për forcime nga Mekja Jon Tuar që të japin edhe goditjen përfundimtare muslimanëve në Medinë atë. Është parënda do të numri korrekt është Kufuzum Nehud por do i thash gabimin nga ana disa ushtare muslimanë. Dhe sa humbia, sa lodhi, e sa plagosja. Është parënda kurin për forcime edhe godosni ushtrit të plagosur. Godas një ushtri që ka pësu goditja dhe viktima Tha, Për hape lamin me dine se jene të u këthy Aja busu nuk i këtë nërmen më u këthy Por që të shkakton të ashtë panik Nga plaga uh, fiziket Shkakton të ashtë edhe panik shpirtnora Dhe të shkakton një laj Traume në mesin e Ashabet pejgamberit sa salamatun Në kështë të kështot e let Vëllaj shë është të ashtë shumë e fështir Aja pranaj nga se ishtë njëri Njëri dunjasë, n e murë shpërblimi dhe shkejnë Medina. Kër shkejnë Medina, tha, kështu, kështu, kështu, ka bunë një të Bosufionin, e këmë takuar Bosufionin më ushtri, edhe më tha që kështë pasë një përplasit të Uhudi, por është ka vjenë, e përhap i lagën, dhe i gamberi që sajnë më lodhe shabët të ti, dhe i tha, po nisëm të, vërni caktuar që e quaj Humeraul Esed, një vërni caktuar një dalet Medina I thashu veti, të gjithë kush ka qenë në hud, jo dikush që traton. Paramëtoni. Çata thlastet, çata plagoset, çata opad këna me dalas. Me mbrojtë me dinën se po vinë në sulm. Kuriu tha pejgamberi sa sollem inna nasen qad jamau lakum. Kjo tju tha ai ai njerë. Ai do të thonë jo pejgamberi ai njerë çerva, tha inna nasen qad jamau lakum fakhshawhum. Njërë të më ledhë prapë këndër juve Andaj është bajegi tutë për juve Duheni me posë dro për këtë punë Qëfar të anë aftën? Edhe pejgamberi sësën Edhe qëta të latë të anë Hasbun Allahu anje më lë vëkil Allahu gjallë olëna me aftën Edhe e shkëtë këtë sërë i majmirë A ti përëzohemi As nuk përbojmë panik As nuk përëtutemi As asgjë Na përndërmarim se bejpe tona Po dalim me embro nga këta agresorë nga këta armiq po dalim me ambritvanin tonë, Allahu na ndihmon. Mos sai sa të mos e fjalë. Dolën sabot me prit, s'ndodhi koxha. Ai vani ku ka dalë për të më prit, ishte një vani i njohur që bëhet tek ti e madh atë. Bëhet tek ti e madh. Edhe sabot nuk u zhollufta nga se nuk ka re bu Sofiani, është e mashtrim. A dalin për luftë, shndruan në, në përfitim shitëm dësane, bletëm dësane dhe, dhe Allahu thotë fënkale bubi niëmetin minallahi wa fadlin lem jem ses hëmsu dhe u këthujem bi niëme minallahu u këthujem e begatit e Allahu fitun të rekti fitun shirblerja fitun fëllim minallahu lem jem ses hëmsu Allahu thotë nuk i ka prek asë një ekeqë asë një damë asë një gërvishja pëse? pëse ta shkër dolinë në tharë hasë bunallahu e niëme lë vakilë po e thon me bindje andaj besojtor se tasbunallahu wa ni'mal wakeel allah mjafton mua padyshem se çoj fjalë të rozot nuk ka mundsi sikurse nuk pa mundsi me qendru ball zjarmi atë e ndroi allah jalla wala po shkak ksoj fjalë ma kërkohet sinqeriteti dhe bindja nuk pa nuk ka mundsi asni sprov as të lajë në botë me i këto fjalë kërë besintarja thëtë me sinceritet, me binë dhe përkurshtin. Dhe në këtë fjallë, hasë bunë Allahu, nema lëvekil, të mërëzër, të ka shumë serime, për du me e përmbydhme, me dy serime këtë kryesora. Në, kët, në këtë lutje, hasë bunë Allahu, nema lëvekil, letëm e mësu, më mjaftanë mua Allahu dhe ajashtë, mbrojtës e dhe kujtësari më i mirë. Në këtë dheker, në këtë përmandja, Jënë përmëllidhë dy emnat nëjtë Allah Gjallahu ala Khasbi Allah El Hasib Emni Allah El Hasib O nëmë El Vakil Emni Allah El Vakil Dy emnat nëjtë Allah Gjallahu ala që në qofë se i kuptën dhejtë emna O Allah, dunjaja muqu me dëbohë Kurtha me këthjol Qelë Allah o rukë me doj pej Pej kurtha vëtë njerëzatën E pëjë sëpërat nërshmë El Hasib I ka dy kuptime Shkurt, shumë shpejt dhe do të nosur, njeriu kur don me tregu, kur don me tregu ë forcën e forcë tij. Për shembull, ji, ji një problem mjekanik ose zot ndrruj të lësh saktumë. Njeriu për me, për miqadal fillon me me e formuluo, domethën forcën e forcë vet. Andaj mund me mund diku qore. Mës, mës, mës më së bë më bët të laqë, se unë e kom këta, unë e kom këta, filla me një, apo me një, me një, me një forcët dhe veta. Unë e kom këtë parë, unë e kom këtë njërë, unë e kom i një njërë, dhe po. Sa ma shumë të një, sa ma shumë të një, aqma të e për shfaqët forcët të ti, dhe po. E rabesht, ha se be ashtë nëmrim, kur të nëmranë. E besimtari thot nuk kam numër, unumru nuk e kam asnjë as 500. Hasbi Allah. Çi ky është numri im, mi, një kam Allahun. S'asni numrim mos aj's kokup tim mob. Ti numror sa dush, me forcën e tuaj. E kam këtë, e kam këtë, e kam këtë, e kam këtë. Numra sa dushti. Unë vejde për numroi. Hasbi Allah. Allah më iafton mua. Subhanallah. S'kam çam numër, s'kam çka të gase më xaj kam fort, s'kam të, të pasën, s'kam s'kam ndëtanu. Hasbi Allah para se mi a thonë këtët i kujtë, jë ja thëtë vetë e zëtë një hera dhe. Hasbi Allah. Një thëtë njërë si zëtë vetë. Zemërë dhe, qëtësahu, hasbi Allah. Ti kërthush për shambull, me pasë një lidet fortë, për shambull, në kërëtarë, një shtetit madhë, ka ushtërije, ka për po shtetit, shtetit madhë, me pasë heranë. Edhe me pasë mundësi me e thirë, kur ti ki nevojë. Be të ndonë i telashë kam filonin djushiran a thosh me zot thua thosh un filonin e kam me bindje a thosh thosh s'është me bindje filonin e kam ne gase logarit n forces te ti logarit fuqine te ti logarit perkrane te ti e kurthemi hasbi allah a themi hasbi allah me bindje hasbi allah ole murefi okay. si si si si me, me si si shkret me von hasbi allah thojem me qenali thojem me bindje hasbi allah Ska më dojnë më nëmruune Ska më dojnë hesab më bo Hasb i Allah Dhe që të është dhëtë Pjole hasb Krasaj që Ska më dojnë më nëmru Mi aftan një, mi aftan Një, elejë së Allah hu bi kafin abda Allah hu dhëtë asëmi me aftan Allah hu rëhë bëdë vetë, mi aftan një Koptim i dhëtërse Allah është el hasib Aja është që komët marë Në lëgarin dhe një aftan Gjykimi përfundimtar është të këtë dhe gjellewala Qëta qëtu, qëtë ditë e keme të qësh Ja umull, ja umull hejsa bërta Ruha jo për të ka Allah O si ki medal Të logaria t'jevën Njerëzit, ta të të në hakun, të nënë hakon Ta marrin drejten Nuk ta din për të mirë Njerëzit, munën me të gjyku Gabimesht Munën përsham me të dërsu gabimesht Të thush, hasli Allah Vazhdojnë me po mirë Nuk shgën njësh Vazdon me me kontribu për kundër vlerësime të mangë dhe të padrejtë njerëzve, ka thënë se Allahu është gjykatësi përfundimtar. Më rëndësish çu shikojmë gjykuesi Zoti, jo njerëzit. Nga se gjykimi i Tij është më i rëndësishmë nga gjitha gjykimet e tjera ato. Vlerësimi i Allahut është më i rëndësishmë se gjithë vlerësimet e tjera, prandaj hasbi Allah. Kjo ka sa so kuptim e ka shumë shkurt ka kjo fjalë. Sa so ndryshon gjendin e besimtarit kur ajo thotë se si duhet fjalën hasbi Allah. Edhe ni'mal wakil, tendroja është Vekil të është të jamë një latë. Pre kuptimimet të drejt të jamë të të alë vekil, ka disa kuptime. Një, me nda, elë vekil është se nuk ndodh asë gjënë këtë botë. Nuk ndodh funksionimi i asë një sebebin këtë botë. Të përdorë sebebe, po. Përdorë sebebë. Merë shkaqe, të saktumë, indermenë, për me arritë një qëllimë. Këtu është ka që duhet me kënë funksionale për me të ndihmu me shkull të kë qëlimit sa këtu më po. Ti e ki kjerën. Po duhet me kënë funksional. Me punu e i kjerën me qutë të veni, avo. Po. Se në qësë punan, kjerën, së është funksionali. Se e bërëp, së krymë punë, më bërët bërë. Kështë në së këtë e të tjera. Të. E këshë vendosë për funksionalitetin e se bepeve? Ti ndërmer se bepeve. Por be, pa, a jo. do të jetë funksional ky vetë, po ajo a do të jetë efikas? Nuk vendos ti, vendos Zoti i sebeve. Se Çfarë është al-wakili aftë? Ai gjitha, Prendaj, për Allah, që, Allah, ka ndyrë të gjithëpun. Prandaj ti po i thuaj Allahut që do të, Allahu shikona ka mësuesa e mirë kjo. A ndodh diçka në këtë botë pa lenë Allahut chimba besimit ton? Jo. A ndodh diçka në këtë botë pa saktimin e Allahut? Jo. Ndash ty Allahut el-wakil. Ndash mështu e lëvekil, këmë ndodhë që ka thët ai Apo Ndash dërzohu të ai Ndash mështu dërzohu të ai Ndash pranajje, ndash mështu e pranaj Këmë ndodhë që ka i dënë O qështu Allah u gjellë apë të thët Më pranë mua Më pranë mua Kujdestar Më autorizoh mua me trujt Jo dikën tjetër Këm e trejtu në mirë të posaqme Elvekil, e fëtë ti fitën tek Allahu xhelleu ala adhurimin, përkushtimin, shpërvlimin, mbrojtjen që realisht që realisht e kërkova se kërkova komendot ato që Allahu xhelleu ala e ka caktu. Ndërsa po ta mundson që krosoj me fitu gjëra të tjera ansorë, shumë më të rëndësishme do të isë vetë ngjarja që ka mëndot përmes emrit e Al-Wakilata. Ndaj të vëzëll Allahu xhelleu kur don më rujt rrobën. Kur do në me mbrojt robin, nëse aj i mbërshtetit Allahu Gjallahu Ala, alwekil tëvekullësht i badeti i mbërshtetis, për mes amit të datë alwekil, nëse robin mbërshtetit e këllahu Gjallahu Gjallahu Ala, dhe këthejët e kaj, që ditësh si ndihmonë Allahu Gjallahu Ala? Habitësh se nga cëla rëthan e nëzirë Allahu Gjallahu Ala robin, shpëtuar të pak rëvishë dhe të palënduarëm, që ditësh? Ama kërtia dërëzën zemë Kër ati i dorëzosh, kër zemëra e të nuk është, e lidhur me asë kënd, pas me Zotin Gjelle Gjelle Lurë. Dur të punojnë, këmbët punojnë, marin sebepe, apo, nëse zemëra, është e lidhur me Zotin Gjelle Lurë me asë kënd këtë dunja. Me asë gjë prej sebepeve të dunjasë nuk lidhë pas me Zotin Gjelle Lurë. Në ten bërshetit besimtari, andë e thëtë, hasë bunë Allah, më mjaftën muë Allahu, dhe aja është për mua kujdestari më i mirë, ska më të mirë më të mirë, më efikas, sa allohën nuk gjonë, mës u ladhë, mës u mashtra, mës u habet, mës bradhë, por fokusohu dhe përqëndrohë në bështit në të këtë gjellegjera lume. Andajta shpeshtojmë këtë thënje, dhe ka thënë pejgamberi Esa Salam, kush e thotë këtë lutje, shtatë herë, ta është më nxësë, thotë, kefahu Allahu ma e hemehu, min umurit dunja vë lë akhera i mjaftan Allahu Xhallahu për të gjitha brengat e dunjas së atë ahiretit ku ti thua hasbunallahu wel walikil që ne koshpreje dobësisë, që ne koshpreje dorzimit, por kjo është prje kënarisë e kërkim, mbrojtjes, kjo është prje mbështetjes në fuqishmën, në atë çdo gjë do të ndodhë me lejen dhe me caktimin e Tij. Prandaj kjo është prje që e tha Ibrahimi al-salam e tha Muhammed e samë shokreti dhe besimtarën edhe i dëvashdimesht për mesaj shprej e konfirmuan besimin në Zotin Gjellewala dhe konfirmuan më bërë shtetën e para zirë dhe të palikunshme dhe të paluhatsme në Zotin e gjithësistë. Nëse e kuptojmë kështut dhe të sheni se kur thua hasbunallahu ne'mal vakil me këtë kuptim, bollaj më mërë tjetër shia, tjetër kuptim, tjetër ndjeni, tetëm dikim kon zëmër besimtarët nga se çetson i sillpreje i bëhet më të vërtet gjenet i kësaj gjenet i kësaj bota gjenet i kësaj bote të trazuar gjenetikë së botës më shumë sprova aty i bëhet i bëhet diçka e çet rrallë nga se e ka shpëtuar Allah nga sfidat e trazimet e lkundjet e shumta që pat keshë janë të përfshinë të shumicën e njerëzve Allahu xhallahu na bof nga ata që besojnë drejt atë do të bësh ti drejt atë dallahu xhallahu xhallahu na mjaftoft Për gjithë dëgjë, në këtë dunia dhe në ahiret, dhe Allah una mundë së që tjetë kujdestarë jonë dhe mbrojtë jonë, dhe mësë të larguhet nga mbrojtja jonë, edhë për nërsa në mundë të gabojmë dhe vëjmë gjunatë të saktuarëa. Zotë ju shpërbëlejë, dhe në takim nashënë. Ustërë Allah, më la Muhammedin, më la Ali, u sëshëmë, sëllëm, të sinë në këtë.